будували спеціально під Олімпіаду в Пекіні. Цей термінал більший за лондонський аеропорт Кітроу. На сьогоднішній день він є другим за величиною пасажирським терміналом світу, поступається лише третьому терміналу Дубайського міжнародного аеропорту. Проблема в тому, що після введення в експлуатацію третього терміналу BCIA Другий продовжив приймати міжнародні рейси. От і виходило, що я прилітав з Москви в старенький другий, а вилітав до Окленда з новозбудованого третього. Жодного прямого сполучення між терміналами не було. На щастя, перша проблема відпала сама собою. Посадка на рейс почалася вчасно. Діставшись свого місця в салоні, побачив, що багажне відділення над ним зайняте. Довелося заштовхувати наплічник під сидіння попереду. Народ помало розсідався. Я тим часом готувався до тривалого перельоту, зняв узуття, зручніше вмостив під п'яту точку подушку, застебнув пасок безпеки, вже навіть ковдру на ногах розгорнув, коли над головою пролунало. «Є то що такое, звів голову. Наді мною навесала жіночка, судячи з уніформи і чепчика стюардеса. Хоча, якби не уніформа, ні за що б не здогадався. Їй би в дитячих театрах бегемотиків грати. Важила вона не набагато менше, ніж середній танк, і займала весь прохід, тручись бортами обсидіння. Дивилося грізно, суворо, з претензією. Така не просто коня на повному ходу зупинить, а ще й ноги йому поламає, і в морду дасть, щоб не гопкав без безділа. — Є то, що тако, — я спрашиваю. Стюардеса тицнула пальцем сосискою вгору. «Ви що, думаєте, це я буду закривати?» Полиця багажного відділення була відчинена. На ній примостився чийсь велетенський рюкзак, ледве поміщався на кришці. Бруднуваті шлейки, немовляни, звисали донизу. Звісно, наплічник був нелегким і не дуже чистим, але в сучасних авіалайнерах ляде відділень для ручної поклажі Спроектовані таким чином, що закривається від невеликого зусилля, варто лише трохи натиснути. Секунд п'ять я переводив погляд із жінки танка на багажне відділення. Вперше в житті стикнувся з тим, що стюардеса відмовляється зачинити полицю. Не те, щоб мені було важко це зробити, просто я звик що перед вирулюванням до злітної смуги бортпровідниці дефілюють проходом і самі зачиняють усі ляди. Це не важко, їм це просто. Стюардеси єдині, хто має право стояти під час вирулювання. Врешті-решт, це їхня робота. На інших кампаніях дівчатка виконують цю операцію з посмішкою, не задумуючи. Проте бабеха з аерофлоту певно вирішила, що така процедура може попсувати манікюр і взагалі не панське це діло зачиняти ляди від сіків для ручної поклажі. Вона зробила дивний рух головою, наче папуга, який хоче дзьобнути. Мовляв, чого витріщається? Нарешті я оговтовся, відсибнув пояс, і почав підніматися. «Це не мірю, рюкзак, кажу. Але мені зовсім не важко виконувати вашу роботу. Вона або проігнорувала моє зауваження, або просто не вловила сарказму. Покачуючи, бата шаровою бронею посунула далі по проходу готувати салон до зльоту. Переліт відбувся без ексесів. Ще один Анекдотичний випадок стався вже після приземлення. Я, наче олімпійський спринтер, завмер коло крісла, готуючись рванути вперед, чойно до борту пришвартовують рукав і почнуть випускати пасажирів, коли з інтеркому долинуло царственне голосище стюардес. «Уважай, мої пасажири, обращаю ваше внімання». Що подушки і одяла є єдне з власністю аерофлота і повинні бути на борту під час першого польоту за аерофлотом. Я був здивований абсолютною забороною продажу та розпивання алкогольних напоїв на борту. В той час, коли інші компанії повним ходом торгують duty-free, пілом. Пропонують під час польоту дармове пиво, вино і навіть дешевеньке віск. Арафлот не дозволяє пити навіть те, що пасажири принесли з собою, оскільки вже через півгодини після зльоту починаються пісні, танці, ритуальні бійки на балалайках, хтось уже ламає хвіст літака і тому подібні неприємності. Проте наказ залишити на місцях ковдри та подушки буквально розмазав мої мізки по стінах салону. Бляха-муха! Ну кому вони потрібні? Це тільки чисто душа може загребти з літака синтетичні подушки і ковдри, які, якщо їх гарно потіпати, у темряві нагадуватимуть на електризовану хмару. А тут же половина літака іноземці, що летять із, тільки не повторюю англійською, благаю, подумки. Не ганьбися так, не плюгав нас усі марно, інтерком скрипнув, і по салону рознеслося те ж саме англійське. Чужоземці, які летіли в Пекін через Москву, ошалешено перезиркувалися.